A János írása szerint való szent evangélium, második fejezet. És harmadnapon mennyegzől a galileai kánában, és ott volt Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondané ki, nincs boruk. És mondané ki Jézus, közöm nékem te hozzád, óasszony, nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a szolgáknak. Valamit mondnéktek, megtegyétek. Vala pedig ott hat kövedet elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métrét a férvala. vala. Mondanékik, Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig. És mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a nász nagynak, és vittek. Amint pedig megizzeli a nász nagy a borrálet vizet, és nem tudja vala honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítál násznagy a vőlegényt, és mondanék ki. minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alávvalót. Te a jó bort ekkora tartottad. Ezt az első a galileai kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. Azután lemének Kapernaumba, ő és az ő anyja, és a testvérei és tanítványai, és ott maradának néhány napig. Mert közel vala a zsidó kúsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott talál a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostor csinálván, kiűzi minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak monda, Hordjátok el ezeket innen, Ne tegyétek az én atyámnak házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, Hogy megvan írva, A te házathoz való szeretet emész engem. Felelének azért a zsidók és mondárak néki, Micsoda jelt mutatsz nékünk, Hogy ezeket cselekszel? Felele Jézus és mondanékik Roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt. Ő pedig az ő testének templomáról szól vala. Mikor azért feltámadta halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hivének az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala. Amint pedig Jeruzsálemben val húsvétkor az ünnepen, sokan hívének az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájuk, amiatt, ahogy ő ismeré minnyájukat. És mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben.